Jag är också just a girl står in front of a boy asking att to love. Jag har en dröm! Fotbollslandslaget 94 slår nog allt. Oasis expelled. Yes we can. Det borde du veta. i FM med Peter Appelqvist och Alexandra Klein. Varmt välkomna till den sista åttondelsfinalen av säsong två av frågesportsprogrammet Det borde du veta. Här sätter vi allmänbildningen i centrum. Och den åttonde, åttondelsfinalen vi är alltså framme vid de två sista tävlande i den här säsongen. Och dessa är Martina Söderlin. Hallå, hallå. Och Fredrik Sjölund. Hej, hej. Varmt välkomna till er. Det betyder alltså att nästa vecka så börjar vi med kvartsfinalerna och efter Valborg så följer sedan två semifinaler och en storslagen final den 21 maj som sänds direkt från k huset här i Piteå. Jag heter Peter Appelqvist och som vanligt är Alexandra Klein domare. Vad har vi framför oss idag? Ja, du som har lyssnat på det här programmet ett antal gånger du vet säkert vad som händer. Men ifall det är någon ny lyssnare så tänker jag att vi tar det än en gång. Först börjar med vi med något vi kallar Vänder. Då är det massa ljudklipp som jag har klippt ihop som lite långsökt ska gestalta en känd person. Sedan går vi direkt eller, och Då gäller det att man säger sitt namn och sen skriver man ner svaret på en lapp. Detta för att du där hemma ska kunna isa själv. Sen så kommer det en nyhetsquiz, och då är det en minut som våra gäster har på sig att gissa om nyheter som Peters läser upp är sanna eller falska. Sen så har vi valt musik och historia eller lottat fram musik och historia som de två kategorier vi kommer fokusera på under programmets andra hälft och därför så har vi även bara valt 60-70-tals musik att lyssna på idag. I alla fall då gäller det att man säger sitt namn så fort man kan svaret och så ger man ett svar och kan man inte svaret på vem där eller på musik eller historia då så går frågan över till motstånd där. Mm. Frankie Lyman and, and the teenagers sjunger Why do fall, fools fall in love här på PTFM FM 92,8. Du lyssnar på Det borde du veta och för mig har det blivit dags att fråga Vem där? Och jag ätit färdigt allting när hon gräver runt i bulguren och vad tror hon hon hittar? En mus. Nej, men en skalbagge. Martina. I, I'm really happy for you. I'ma let you finish, but Beyonce had one of the best videos of all time. Beyonce. They carried the Kinks to number one in the UK and confirmed them as major players in the British invasion of America. Martina ropade sitt namn först. Vad är ditt svar? Paul McCartney. Det är rätt. Alltså, alltså, jag, jag är så imponerad. för att. Det här, det här är det snabbaste svaret någonsin i den här ledtrådar. kategorin. Efter två alltså, Ofta får vi ju inte ens något svar. Och detta tog du efter två ledtrådar. Ja, det var på skalbaggar. Och sen så tänkte jag att Paul McCartney är aktuell. Mm. Ah, du tänker så. så det, det var så uteslutningsmetoden alltså. Lite det var samma du tänkte, eller? Nej, jag tänkte Liverpool på You Never Walk Alone. Ja. Det var gjorde du rätt i, är mm. du med från Liverpool. Men vad hade du tänkt svara? Jag tänkte på John Lennon, men jag skrev på Paul McCartney också. Mm. Okej, okay. uh, då ska vi gå igenom vad det var det här. Det första vi hörde var Gary and the Pacemakers so och You'll Never Walk Alone. Det är ju Liverpool FCs officiella låt. Och Liverpool är ju även staden där Paul McCartney föddes. Sen hörde vi ett klipp från Vakna med The Voice från 2012. Och uh, Skalbagge, som vi hörde, det heter ju som bekant Beetle på engelska. Sen hörde vi Kanye West i samband med VMAs 2009 och Kanye fick eh, tidigare år en massa uppmärksamhet eh, från unga som trodde att han hade hjälpt Paul McCartney att bli känd. Sen hörde vi Four Five Seconds med Kanye West, Rihanna och Paul McCartney. Sen hade vi ett klipp från videon Top 10 decade-defining songs 1960s från Watch WatchMojo. En annan väldigt framträdande band i den brittiska invasionen som de talar om i den här videon, det var just The Beatles. Sen hade vi Sue Me, Sue You Blues av George Harrison. En låt som ska skrivits för att McCartney hade äh, stämt sina frona bandvänner efter The Beatles uppbrott. Sen hörde vi Say Say Say med Paul McCartney och eh, Michael Jackson. Och sen hörde vi How Do You Sleep med John Lennon, en låt direkt riktad till McCartney efter uppbrottet. Och är låtarna är full med referenser till McCartney. Bland annat då att The Only Thing You Did Was Yesterday. Och det var just det vi hörde sen, introt till Yesterday med The Beatles. Och sen hörde vi Can't Buy Me Love med The Beatles, en av många låtar som McCartney Says har skrivit för bandet. och Sen hörde vi än en gång Say Say Say med Paul McCartney och Michael Jackson. Och den här gången fick vi faktiskt höra McCartneys röst. Mm. 1-0 till Martina efter den första delen. Nu går vi in på nyhetsquizen. och första tävlande är Fredrik Sjölund. Och det handlar alltså om att svara sant eller falskt. Vi kör direkt. Pitu kommun kommer att installera snöplogar på alla brandbilar för att underlätta snöskottningen till nästa vinter. Eh, –Sant. –Det är falskt. Drygt var femte svenske sexåring har karies, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Falsk. –Det är sant. På en skola i England tog brandmän med utrustning som de skulle visa för eleverna. Munstycket till brandslangen ansågs likna en pistol och brandmännen vart eskorterade ut från skolan. Falsk. –Det är falskt. I Kristianstad har det nyligen utvecklats en teknik som gör att träd lyser upp som gatlampor. Sant. Det är falskt. Fan. Samtidigt som Svenska kyrkan brottas med ett minskande medlemsantal så ökar dess finansiella tillgångar till nya rekordnivåer. Enligt Sveriges Radios Ekot så uppgår tillgångarna nu till närmare 7 miljarder kronor. Sant. Sant. Rick Pitino som är coach över basketlaget Louis Louisvilles herrar berättade på sin senaste presskonferens att han tyckte om vad han såg från chelyden Daniel Crowley som är första års elev på skolan. Har du svar? Sant. Det är falskt. Och eh, vi går direkt över på Martina, är du redo? Supernervös, men jag är redo. Lil Waynes senaste album innehåller nästan inga svordomar för att hans mamma tyckte att det började bli för mycket. Falskt. Det är falskt. 17% procent av internetanvändarna väntar längre, vägrar vänta längre än 10 sekunder att en vi, på att en video ska sluta ladda. Sant. Det är falskt. Minst 170 medlemmar misstänkts att ha blivit medlemmar i Moderata ungdomsförbundet muff utan sin vetskap. Sant. Det är sant. Drygt 97 ton batterier lämnades förra året in till återvinning i Norrbottens län. Ja, men det får vara sant. Det är sant. Sedan gratis preventivmedel för alla under 26 år infördes i Norrbotten 2012 har aborterna i länet halverats. Falskt. Det är sant. En nyligen gjord studie visar att icke-rökare vill att e-cigaretter också ska vara skadliga... Eh, för hälsan för att de anser att det är en inkörsport till riktiga cigaretter. Falskt. Det är falskt. Frisparksprayen som användes i fotbolls-VM i somras införs nu i allsvenskan. Ja, men det är sant. Det är sant. Den stora e-sportfestivalen Dreamhack i Jönköping slog deltagarrekord i helgen när de tog emot hela 250 000 sant. människor. Det är falskt. Det var allt för nyheterna. Det är lite Mack med låten Go Your Own Way. Du lyssnar på Det borde du veta. Vi är framme vid den sista åttondelsfinalen. Det nu ska avgöras vem som går fram till kvartsfinal av Fredrik Köln och Martina Söderlind. Just nu står det 6-2 till Martina efter två delar. Vi går nu in på musikdelen. Vi börjar med en ljudfråga. Vi hörde precis en bit av Every Breath You Take med The Police. Puff Daddy gjorde 1997 en cover på låten. Vad heter denna Fredrik. cover? Fredrik. Fredrik. Eh, och vad fan heter den? Ah! Och där går frågan över till Martina. Ja, men jag vet ju egentligen också, men jag kommer fan inte på. Rätt svar är album Missing You. Hällskotta. Till vems minne tillägnade han I'll album Missing You. Fredrik. Fredrik. Eh, eh, Notorious B.I.G. Det är rätt. Och vi går in på lite fler musikfrågor. Vilket år hölls den första smasktävlingen? Martina. Martina. 91. Det är rätt. Vad heter det vinnande bidraget i 2013 års deltävling i Piteå? Eh, Martina. Martina. Doktor Norton Basilskräck. Det är rätt. Vad hette arrangören bakom 2015 års vinnare hockeyproffs? Fredrik. Martina. Martina. Eh, Johannes Pollack. Det är rätt. Vilken låt har legat längst på svensktoppen? Fredrik. Fredrik. Fan. Gabriella Song. Det är tyvärr fel. Martina, eller ah, ja. Eh, det är ju Manda du i Austrev, Togar Det är tyvärr fel. svar är Du är min man med Benny Anderssons orkester. Så. På tal om Benny Anderssons orkester. Hur många låtar har Benny Anderssons orkester på topp tio genom tiderna på Svensk Och det är alltså Bau, inte Benny Andersson själv inblandad. Ja, men då får man chansen, Martina. Ja. Ja, vet åtta. Det är, det är tyvärr fel. Det är på topp tio alltså. Eh, sex. svar är två. Låtarna Du är min man och En dag i sänder. Först var han trummis i Nirvana, sedan blev han från. Martina. Martina! Dave Grohl. Det är rätt. Vem skrev hiten You're Beautiful? Martina! Fr James Blunt. Det är rätt. Asher <laughs> Raymond den IV är känd som prinsen av R&B. Under vilket namn uppträder Raymond IV? Fredrik. Fredrik. Drake. Det är tyvärr fel. Martina? Uh, pass. Rätt svar är ju hans förnamn, Asher. Amen. Vilka två tilldelades Polarpriset i år? Martina. Martina. Emily Harris och Jack Vem är den andra då? Det är hon som spelar med fötterna. Vi vill lämna över frågan till Fredrik. Rättssvar är Emily Lou Harris och Evelyn Glenn. Vem vann Melodifestivalen 2015? Fredrik. Fredrik. Månsälmiljö. Det är rätt. Med lust och fägring stor är en textrad ur den Martin, välkända salmen. Vilken... Eh, Martina, eh, den blomstertid du kommer. Det är, Det är rätt. rätt. Vilket nummer har den blomstertid du kommer i salmboken? Fredrik. Fredrik. Fyra. Det är tyvärr fel. Martina? Ja, 12 då. Det är tyvärr fel. Rätt svar 199. <laughs> Celine Dion är en kanadensisk sångerska som är mest känd för låten Martina? My Heart Will Go On. Aha, okay. Men för vilket land vann hon ju Song Contest? Fredrik, Schweiz. Det är rätt. Och där är tiden för musik över så nu ska vi gå över på historia. Ah, Superhetsigt. Det här var ju en bit av Beds are Burning av Midnight Oil. Låten gjordes som en protest mot vad då? Martina? Ja? Miljöutsläpp, eller koldioxidutsläppen. Det är tyvärr fel, Fredrik. Har du något svar? Eh, Watergate. Eh, Midnight Oil ville med den här låten förmedla att man skulle ge tillbaka Australien till urinvånarna. Då fortsätter vi med historiafrågor. Ön Sankt Bartholomei var den sista svenska kolonin utanför Europa. Vilket år slutade ön vara svensk? Fredrik, Fredrik. 1859. Det är tyvärr fel. Martina? Eh, 1867. Det är tyvärr fel. svar är 1878. På tal om svenska kolonier, i vilket nuvarande land låg den så kallade svenska guldkusten? Martina, Frankrike. Det var fel, Fredrik. Spanien. Jag svarar är Gana. <laughs> Vad heter Nära. Gotlands första nämnde upptäckare och bosättare? Alltså första personen som har nämnts av bot på, på Gotland. Om vi säger tiden är ja. Okej, Fredrik. Fredrik. Göte. Det är tyvärr fel. Nej, jag ingen svar är Källvar. Pitio har idag ingen persontrafik med tåg till annan ort, men det har funnits tidigare. Vilket år slutade persontågen gå till och från Pitio? Fredrik, Fredrik, 1987. Det är tyvärr fel. Eh, mm. eh, ja, men eh, vi tar 1961. Det är tyvärr fel. Rätt svar är 1972. Cicero kallade honom för historieskrivningens fader. Vad heter greken? What? Här är helt. Trist, så vi säger Herododo, är rätt svar. Vilket år förklarade sig Kosovo för självständigt. Fredrik Fredrik, 2012. Det är tyvärr fel. 2010. Det är tyvärr fel Rättssvar är 2008. Vilket år förbjöds slaveri och slavhandel i Sverige? Fredrik. 1902. Det är tyvärr fel. Martina. 1898. Redan 1335. Faktiskt. Oj, Bra jäklar. Sverige. Good swing. Queen Elizabeth II efterträdde sin far som regent över Storbritannien. Vad hette kungen? Fredrik. Han 20. är ju med den här. Han stammar ju. Uh, Henry. Det är tyvärr fel. Martina? The King. George den sjätte. Fuck. Vad heter Sveriges... Vad er... man vet första kung. Tack. Vad heter Sveriges vad man vet första kung? Fredrik. Fredrik. Magnus Ladulo De Det är tyvärr fel. Nej, jag har ingen aning. Ett svar är Erik Segersell. Men man är faktiskt inte riktigt säker på om man verkligen var den första. Det är bara den man ja. tror är den första. Houses of Parliament i London har ett känd klockton. Vad Martina. heter tonet officiellt sedan 2012? Martina? Alltså det heter inte The Big Ben. Nej, det heter Varsel. Typ The Tower. Rätt svar, Elizabeth Tower och där är tiden för historia tyvärr slut. Hon kan inte tennis. Jag kan tennis, jag Ja, men det här tennis. är en debatt. Ni som lyssnar har precis hört det bitas med Let It Be. Vi har en debatt om hur man räknar i tennis. För att vi hävdade att den ena av de tävlarna har vunnit med tennissiffror- vilket domaren säger att jag har fel på. Men vi kommer närmare till poängställning lite senare. För först ska vi fråga Martina. Kände du att du borde vetat något idag? Jag har mer om historia. Men jag är väldigt nöjd med musikdelarna. Då. Mm. Väldigt nöjd. Alltså. Fredrik, samma fråga till dig. Känner du att du borde vetat något? Nej, men Jag känner ju att den värdiga, det var en värdig vinnare här. Jag hade ingenting att komma med här. Okay. Därför gissade jag på persontåg i Piteå och sådana frågor. Uh, mm -hmm. Men jag känner att du måste hem och plugga lite mer om Smask. Du känner lite knäckt, Ja, mm, jag känner mig... Uh... Det är kul att förlora. Nu har ju, du har ju Fredrik yeah. avströjat lite hur det gick. Ja, och jag tror det, att om man det... har lyssnat på det här programmet så förstår man hur det gick. <ginkles>. Det är ju faktiskt en av de största segermarginalerna vi har haft i det här programmet. Ja, <coughs g spat> men det kändes ju ganska... Alltså som att det var en ganska stor chans där när det gick så sjukt snabbt där vid Vem där. Ja, vi behöver nog ingen trumbo väl vinnaren med 12 mot 4 är Martina Söderlind det var verkligen sekunder innan sändningen så var båda jättenervösa, det var verkligen man kunde ta på spänningen mm. och sen så helt plötsligt så säger Martina nej nu jävlar ska jag vinna ja. och det gjorde hon ja. det, är här, så är det. Ja, det är den här killer instinct alltså. men då skulle vi kanske kunna köra veckans lyssnafråga som hur räknar man poäng i tennis Ja, Fast det är, finns ju ingen. Ah. Så här: vi, du, vi pratade om set-siffror. Du pratade ja. om gen-siffror. Ja, alltså hade vi båda rätt. För er som undrar, så i gen så räcker man alltså 15, 30, 40. Ja. Eh, men det sen? borde du veta. Men det borde du veta. Sen, men det vi, vi pratar om siffror är alltså att Martina vann första delen med 6, 2 och andra delen med 6, 2. Alltså två raka set-6, 2, 6, 2. Mm. 6, 2. Nu vet ni det ni som har lyssnat på. Det borde du veta idag. Det är alltså den åttonde, finalen. Det betyder yeah. att vi har lyssnat eller vi har hört alla tävlande i år. Ja. Yeah. Nu inför kvartsfinalerna, är det någon som har överraskat på dig, Alexander? Uh, ja, Josefin Handal kom ju in och hade jättelite självförtroende och sa att hon skulle stå förlora och sen så. Lever vann hon, hon, hon ju. Minns ju hennes storartade nyhetsquiz Ja. Uh. Det var grymt, det, alltså det var jag inte beredd på Med tanke på att hon hade så lite självförtroende Men det kanske var att hon, för hon Var jättenervös för att hon skulle möta Fredrik Från början, Det har ju flyttat runt lite mm. Och det kanske var det just Att hon kände lite mer självförtroende. Nej, Men innan vi Säger hej då till er ska vi ge er veckans Lyssnarfråga och den lyder Vem var trummis i The Beatles Skicka ditt svar till fragesport eller via våra sociala medier På Twitter heter vi det borde du veta Yep. Rätt, rätt simpelt. Och på Facebook så heter vi facebook.com-det-borde-du-veta. Jätteenkelt det här. Ja, för det borde du veta. Helt enkelt. Nu fick jag in den ordvitsen också. Men vi gratulerar Martina Söderlin som avancerar Woho! fram till kvartsfinal. Yeah. Nästa vecka har yeah. vi den första kvartsfinalen. Då tävlar inte Martina, då tävlar Ludvig Kjellén mot Lotta Möller. Vi får se hur det går då. Väldigt spännande när vi går in ja. på den sista delen av den här turneringen. Alexandra, tack för mig. Tack för mig. Hej då. Notorious B.I.G.